228. Delimitările gnosticismului Este greu de precitat originea curentului spiritual cunoscut sub numele de gnosticism, dar trebuie să distingem numeroase gnose anterioare sau contemporane aparținând diferitelor religii ale epocii, zoroastrianismul, misterele, iudaismul, creștinismul, gnoze care, după cum am văzut, comportau un învățământ ezoteric. Adăugăm că aproape toate temele mitologice și eschatologice întrebuințate de autorii gnostici sunt anterioare gnosticismului stricto sensu. Unele sunt atestate în Iranul antic și în India în epoca upanishadelor. În orfism și platonism, altele caracterizează sincretismul de tip elenistic, iudaismul biblic și intertestamentar sau primele manifestări ale creștinismului. Totuși, ceea ce definește gnosticismul, stricto sensu, nu este integrarea mai mult sau mai puțin organică a unui anumit număr de elemente disparate, ci reinterpretarea îndrăzneață și deosebit de pesimistă a câtorva mituri, idei și teologumene de largă circulație în epocă. Nota 6 Așa, de exemplu, învățații gnostici au reinterpretat mitul coborârii lui Hristos în lume, desprezându-l de contextul său biblic. Mesia trimis de Dumnezeul Creator și raportându-l la o cu totul altă istorie secretă. Creația constituie o sinistră tragedie și, prin urmare, trebuie atribuită unui demiurg sau unei ființe demonice, adevărata întrupare a răului. Închei nota. O formulă a Gnosei Valentiniene, transmisă de Clement din Alexandria, proclamă că se poate dobândi eliberarea, aflând, citez, ceea ce eram și ce-am devenit, unde eram și unde am fost aruncați, către ce țel ne grăbim și unde am fost răscumpărați, ce este nașterea și ce este regenerarea, închei citatul, extrase din Teodot 78.2. Spre deosebire de Upanishade, de Samkhya Yoga și de budism, care evită sistematic să discute despre cauza primă a decăderii umane, cunoașterea răscumpărătoare propovăduită de gnostici constă întâi de toate în revelarea unei istorii secrete, mai exact rămase secrete pentru neinițiați. Originea și creația lumii, originea răului, drama răscumpărătorului divin coborât pe pământ ca să-i salveze pe oameni și victoria finală a lui Dumnezeu, transcendent, victoria care se va traduce prin încheierea istoriei și nimicirea cosmosului. Este vorba de un mit total. El raportează toate evenimentele decisive de la originea lumii până în prezent și, demonstrând interdependența lor, asigură credibilitatea eshatonului. Acest mit total îl cunoaștem în versiuni numeroase. Vom menționa mai departe câteva dintre ele, insistând mai ales asupra celei mai grandioase, aceea elaborată de Mani. Revenind la formula valentiniană, Gnosticul află că ființa sa adevărată, adică ființa sa spirituală, este de origine și natură divină, deși de fapt este o statecă într-un trup. El află de asemenea că locuia într-un râm transcendental, dar că apoi a fost ațvârlit în lumea aceasta, că înaintează rapid către salvare și va sfârși și prin a fi eliberat din temnița lui trupească. El descoperă în fine că în timp ce nașterea sa echivala cu o cădere în materie, renașterea sa va fi de ordin pur spiritual. Reținem ideile fundamentale, dualismul spirit-materie, divin-transcendent-antidivin, mitul căderii sufletului egal spirit părticică divină, adică întruparea într-un corp asimilat cu o închisoare și certitudinea eliberării, adică mântuirea dobândită grație gnosei. La prima vedere s-ar zice că avem de-a face cu o dezvoltoare nemăsurată, anticosmică și pesimistă a dualismului orficoplatonician. Nota 7. Amintim că pentru Platon, demiurgul nu este întruparea răului. Numai este un cosmos, deci e perfectă și armonioasă. Pentru Plotin, ca și pentru stoici, astrele sunt zei, a căror contemplare ușurează apropierea de ființele înțelegătoare. În ceea ce privește întruparea sufletului, ea este la Plotin o cădere, pentru că sufletul își pierde plenitudinea spirituală și autonomia. Dar ea este totodată o coborâre liber consimțită, vizând să ajute existențele din lumea inferioară. Nota. În realitate, fenomenul este mult mai complex. Drama umanității, anume căderea și răscumpărarea, oglindește drama divină. Dumnezeu trimite în lume o ființă primordială sau pe propriul său fiu ca să-i salveze pe oameni. Această ființă transcendentă suferă toate consecințele umilitoare ale întrupării, dar reușește să dezvăluie câtorva aleși adevărata când o să răscumpărătoare, înainte de a se întoarce în cele din urmă la cer. Anumite variante amplifică într-un sens mai dramatic coborârea fiului sau a ființei transcendente. El este prins de puterile demonice și decăzut prin scufundarea în materie, pășuită uită propria sa identitate. Dumnezeu grăbește atunci un trimis care, trezindu-l, îl ajută să-și recâștige conștiința de sine. Este mitul salvatorului salvat, înfățișat admirabil în imnul mărgăritarului. În ciuda unor paralele iraniene, modelul imediat al mântuitorului trimis de Dumnezeu este evident Isus Hristos. Textele descoperite în 1945 la Nag Hammadi, în Egiptul de Sus, demonstrează originea iudeocreștină a câtorva școli gnostice importante. Nota 8 Așa, de exemplu, Evanghelia după Toma, găsită la Nag Hammadi, constituie versiunea completă a textelor Logia, atribuită lui Isus în papirusurile de la Oxinrich și cunoscută de la 1897. Închei nota. Și, totuși teologiile și moralele lor sunt radical deosebite de acelea profesate de iudaism și creștinism. Mai întâi pentru gnostici, adevăratul Dumnezeu nu este Dumnezeu creatorul, adică Yahweh. Creația este opera puterilor inferioare, ba chiar diavolești. Cosmosul este imitarea mai mult sau mai puțin demonică a unei lumi superioare. Aceste concepții sunt de neconceput pentru evrei și pentru creștini. Desigur, în păgânismul târziu, cosmogonia aș pierduse orice semnificație religioasă pozitivă, dar gnosticii merg și mai departe. Crearea luminii numai că nu mai este o dovadă a tot puterii lui Dumnezeu. Ea este explicată printr-un accident survenit în regiunile superioare sau drept rezultat al atacului primordial al întunericului împotriva luminii. Cât privește existența întrupată de parte de a se încadra într-o istorie sfântă, cum gândeau evreii și creștinii, ea confirmă și ilustrează căderea sufletului. Pentru gnostic, singurul obiectiv tem de a fi urmărit este eliberarea acestei părticele divine și rearuncarea ei către sferele celeste. După cum am văzut, că de la omului, adică întruparea sufletului, preocupase încă pe teologii orfii și pitagoricieni. Ea era explicată fie ca pedepsirea unui păcat săvârșit în cer, fie ca rezultatul unei alegeri dezastruoase făcute de sufletul însuși. În primele secole ale erei creștine, aceste două mituri au fost amplificate și modificate de numeroși autori gnostici și negnostici. Nota 9. Ideea orficopitagoreică a încarnării ca pedeapsă combinată cu mitul biblic al căderii îngerilor a fost împrumutată de anumiți gnostici creștini sau semicreștini, Valentin, Marcion sau Bardesan, de Mani, de autorului Core Cosmu și probabil de Origen. Cât privește coborârea voluntară a sufletului, ea a fost provocată de narcisism. Sufletul s-a îndrăgostit de propria sa imagine reflectată în lumea materială sau de ambiție. Această concepție este atestată la Numenius din Apamea, la autorul lui Poimandru, la Plotin, etc. Închei nota. Deoarece lumea este rezultatul unui accident sau al unei catastrofe, deoarece ea este stăpânită de neștiință și guvernată de puterile răului, gnosticul se descoperă pe sine total înstrăinat de propria sa cultură și îi respinge toate instituțiile și normele. Libertatea lăuntrică, obținută prin gnostă, îi permite să dispună liber de el însuși și să acționeze după propria voință. Gnosticul face parte dintr-o elită, rezultatul unei alegeri hotărâte de spirit. El aparține clasei pneumaticilor sau spiritualilor, desăvârșiții, fii regelui, singurii care vor fi mântuiți. Nota 10. O a doua clasă, psihicii, îi cuprinde pe aceia care au un suflet. Și ca atare sunt capabili de a fi atrași de cele de sus, dar care sunt lipsiți de spirit, pneuma. În fine a treia clasă, carnalii, somaticii sau hilicii, sunt total scufundați în materie și condamnați să dispară. Agitația vană a acestor două categorii de indivizi impune o transmitere secretă, ezoterică a învățăturii. Închei nota. Ca și rișii, Sanyasi și Oghini, gnosticul se simte zlobot de legile care cârmuiesc societatea. El se află dincolo de bine și de rău. Și pentru a continua comparația cu faptele indiene, tehnicilor sexuale și ritualurilor orgiastice ale școlilor tantrice de mâna stângă, le corespund orgiile sectelor gnostice libertine, în primul rând aceea a fibionților. Nota 11. Mai mult decât o simplă critică sau contestare, e vorba aici de o revoltă încăpăținată, violentă, de mare învergură și cu grave consecințe. O revoltă împotriva condiției umane, a existenței, a lumii, a lui Dumnezeu însuși. Ea poate să ducă atât la imaginarea unui eveniment final care va fi eversio, revolutio, răsturnarea situației actuale, substituirea reciprocă a ideilor de stânga și dreapta, lăuntric și exterior, inferior și superior, cât și la nihilism. Nihilismul gnosticilor libertini care, învingând orice lege naturală sau morală, uzează și abuzează de trupul lor și de lume pentru a le profana, a le ale a le nega și a le nimicii. Nihilismul unui bazilide pentru care orice ființă, orice lucru, universul în totalitatea devenirii sale sunt sortite să-și găsească în noaptea marii ignoranțe, în pacea neființei de săvârșirea lor ultimă. Închei nota.